مرکمان آزدی دا صارفیان دست کم قسم دا کلمینا باس کئی و دا کم قسم ناکئی تاستا قدافتا دا چی کلمی برسی کسم اس کدار دیگر نکی لیگا اس کم اوطیل او حرم د دې د کم قسم نږدې بات کوي او د کم قسم نه نه کوي نو تاسو یو په زړه ذکر راوي یا نه حضرات د حیثیتي مسالمکین او د هیل متصربنه با د حیثیتي مسالمکین او د هیل متصربله کنا یې نورونه چې باه متنې نوما څه ما تاسو په دې نه یو دي د درکتو مأموریت په فیلِ متصرر آغا فیل تووی شاہی کی گردانونا مردانو نے کی مردانو گردانونا ایل مزاریت راجی اوم امر او دا اصفائل و دا شی باستیس کی اپاہلی شاہتاوی و ایمان شدائی کی گردانونا مردانو نے کی دیکھ را اغه تا هغه الهی او ځوځي د جبال د دورګور زرافت نشه ډیره متفرق ده دا د څو څو کې یې چې د زرافتي ځانګړي جملې یوې شیبه کې جوړې چې زرافتي کړي د دور باندې په منظرې باندې په زور باندې په ضرب او اخیر از دي اخیره، باز افعال ایسی دی، شفائی که گردان، نیچی، ای وقتی ویلتی غیر وزکافا، چنش، افعال غیر ملتصر ری با غیر سویلتا عصار، عصار جواس عصار یا عصار اسم آئے، دا ني نه اماثه افعال مرها ودرم اګه اوضع افعال المبالغه اګه سدا وروسه تاسو ډیر خو به جن علاقه ورته چې جمله سره اوري متکلم او ترعي کنه چې نور سره فرق کړه افعال متقربون بعض کی په دې ترتیب مترسیږي څنګه غره دا کا په وڅ شي رپېږي دا 3 کې یوه نه ده تر دې کار سره نه دا چې غیر متصرفا باندې فرق نه وي ها دا تاسو دا فعال او فعال المقاربه دا دا نحثواله بیا بیا او ديالو څخه ځان او د اسمي متماکنه باکې نو چې متماکی ستایږه یې یې سمازم دې نه ښاوه تللی چې معرفت وای نو دې چې معرفه نه باکې دې اسمي ماغنینه باکنه سمغنی اسماء ای مغنیه ونه د بیا اسماء ای چې په متا مکه کې باق ته نو د عربو لپاره اصلاحاتونه په هیڅ ډول <سؤال> تر اصلاحې په مدار کا فائټه تر 3 رضایت په صورت کې نو د بیان کې هغه ټول <سؤال> مغني بده کوم ترې پزناړي دا خبره مراتب زنه بیانې دا په بیانې پنا هوتي اې خو د ټول <سؤال> نو باق کې نه تر عربو جنا او تمکین ابلی آس از این آباد ایدیو درین دا اتمی آجانیاونا تیگی تا تشریفات مراعی اتمی آجانیا اید اکستان آرابی اتا اتمیل دبشاو اسراید آو یاکوب آو دا اید راهید آس اتمی آجانیا آجانیا آجانیا هذا كذلك معيشة خلاونا محتلين يموني لدي عربية الضغطة نكتلوه شئ لنا كيف تريد كيف تشفى؟ تكذيك التدريف ما يعطيه لينا كم نحو بياني جانا منطريف وغير منطريف كي بياني جانا كأسواك ونبارتنا كي وغير عجب تدريف نراجينا بلي وزيني ارتنا باسن دل جو خرو بونغره تنا بوله پای مستی غادي دا ونی پدنا خويدا بهاتمای اجنیا او اتمای مذیا اله غیر متقرب قدنا برس اختار كانت ليه فاقناك ليه قدنا على وشي تنجد على نبات كيش أسمائك وتمكنادي هو فعالي متصريفة ليه دابوره قد دابوره خبره واقنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمdul الله لري بیادي تصریپ اخواې وال تصریپ ي وصل السلام له دل الحاج نه لا محاطې افوايواله عاي وخت دی مزاره ووي نه لهغس کفااتې والغ مالي په تون کتابونونه کېشان دا په سر پور ز نه نوي چې ترڅ د د پې ای متنکو علیه الرحمتو فکر اتداد دیل خلکی داد کی حمد راو دا خدا اندی صرف مقصود دا دیگن جائب دیداد کی والی راو جواب دا دیدادی یو بلی وجینا راو هذا يوجد كتاب كتاب بياني يقول لك يوم موافقة القرآن في <تصفيق> القرآن في مولد بسم الله و بحمد الحمد لله رب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اشتركوا مشتركوا ذيما دولد عمل بالحديثين هذا يوم حديثيه بضرع الفادراء كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اكثر هر کار کې خواند هي ری او نه ساني او نه د څخه کوي عودانه بسم الله ونه الهابا لنده وو الله بس بهل چرایل قل لو امرین زیبال لایق توحید به حمد الله اوه بس ته ذکر الله رازې چې الله پر پام دا دا حمد او تسبیح دا او تسبیح دا به شمې لیکو راځي کړو اداي سما او تसनीه او حمد را پخار د محمد خبره همکار د تص شته دی نه لکه د مد تص چې دا کې سری دا را و په د لی کاان دوه نه دی چې دا, دا؟ خبره دی نور کېتابونی ک بر د م وغ او درې دولې نهت د سال خو هغې سره خم دا د مخ ما چې داته تنی او حمد را یا لکا صوفی حمد نرا اولی او صرف بسم اللہ را اولی داری دیتا کتلیشی گررد ایو حدیث کی لبت دی ذکر اللام را گلے دینی ذکر رفعان دینو وید بسم اللہ ذکر کم ذکر حاصلش محمد نرا اولی لکا ورکاتیوالا حمد نظر آولی دارن امام بخاری ریمو اللہ <سؤال> خپل فائی کی حمد نه دے راوات نه بے نا دے راوات خود بے نا دے راوات خود شرط مطابق نا دے راہ دے حمد خمزور اب بسم اللہ یہ ذکر آوڑے کیونکہ بسم اللہ دلائم اقتدار کی ذکر کواد حسن نبیل سلام دلیل نور داکہ دلائم سلیوانشتا ہوایت سلیشتا بسم اللہ بے انتظار اوبله تبرک د فار او خیمونو تبرک حاتش د دې وجې نه الله نومه ذکر ته کیږي چې آثار کې برکت پیدا کیږي کنه خیر په دې وجې او حمد او صلاة د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذکر کې وي د صلاة ذکر کولای نه نو ویله سلام که حمد الله وبدی وجه سره دې چې الله من علي حقيقه لري اناره هم په مخاطب او نبی عليه السلام من علي مجازدي او صحابه دا دین یو دین عام دی په نړۍ دا لاراله ګلې خو ذريعه او ثوابونه غلسته صحابه ځکه کوثر راته دي نو په دیواله په ای باندې صلوات سلام لرو بسم الله الرحمن الرحیم دې کې تحقیقات دي وګ دی وګ دی خبرې بچي لطبا صرف د دې کتاب مطالعه کی ترخه خبرې یاو بده نحیون پرېو دایمه کلام خبرې وان پرېو نور ادا څخه فواید نو تر مطالعه څخه خبرې یاو به په کار وي هلته دا چې جو او دا د هر څه ولې کیدل چې دا اس می کې د با نارسته چې دا چې می راغلې ده دا داسې په اصل کې چې مونږ نه چې هیڅ می نه خلاص ترې خبره راها ترې کاڅه یو الله خپې په خوشاله خپلې مرګ دې او ات دا فا اصل کی ایمون یا وسمون دی بنا برسته دا دما درس غوا او د سین وای خپلاب نه وی غنا د سین وای چې دا اسم در اصل سیمون کوه پدلی وای سیمونه دعوه پا خیرا که را غلی ونو دعوه حضب شو تخطیفان او پای اتدا که حمزه را و او آقا. او داغتین کسرات حمزه را و او برشبانه تیز منتجوش. علوه ایم وونا نقیز منتجوش. نووس غورات دا اې څمن در اصل سیمون بولو ورتاو زمصدر څنګه آو ناقصه وايلي ناقص دې تا وای چې په زړه د لام کلمه کې هر په لطرادلې د لام کلمه کې څه نه په زړه فام په زړه عین او و په زړه لام تيمون بروزني فعدا ها ذا باب دنا ترى ين صرونه السماء يموت تيمون تين مازدار نا كه باب دا نصرایان سورو نو تفیمون بار وزنی فیعلون وچی تیس شو تیجور شا نو کما کلمه غرزه دنیده ور ورزه لام کلمه دا جانا. او دا همزا خوزایده دا جنه نو مخیف وزن فیعلون و نو وزن وزن اپعون را دی اپا اسم بر وضن اف عنده او اسلام تلیم حضرت دا. او کوفین وی سلاح اسم فا اطل ای نیسن ای نیسن دا دای پا نیزبانی دان مثالی واوی ری مثالی وا وی دیتا وای چې په زیادې د پی کې لمه باندې و اوراغلې بر وزن فعلن نو واو په زیادې د فرار اچ مثال وای وی دایم وای د ما تر کې غدا او مثال وای وی د باب د ضرب یی ضربونه کې واڅما یتمو دوی د بابا د زارابای له چي وسمون شي مانې ته دا وچې سمون شي مانې ته چته مونشي نه مانې لا او چتواله چي وسمون علامة وثماني علامي دواسي و علامي دوري نو وجه التسمية دينا فده دوار و معنى و وجه التسمية دا خارجی خبرې غوښېږي چې تاسو مخابري دي چې تاسو د جراحۍ په کومه کې یاست او دا شاته یا دې خو یا دې خبره چې تاسو په دې یا دې نه جامو دی ول تاسو ته نو غواړم یا دې څنګه چې سره به دې دراښې نو څنګه هغې نو څنګه هغه مشه کړو او په تاسو په څرګندلو کې به څه هغه چې دا وتا په هغه و دامو ستانه و دا اسان ما نه خدا به چې زه مې کارته لته ماجه پیونه ادوالو صاحب حضرت تک او صبر دته یو مشته ها او تاسو بده سامان استوي نو ورته او یا په دې تو باندې جوړه پرې نو مې نه او ابل د رواني د او توجو اساني لیویا او توجه وي او تکرار وي مطالب بای بار بار بای وخبر بینی او اجراء به ها ام با اجراء بدایش تقرار بای انا جو جو سب انشاءاللہ ان نو چی سم ان وچت والی معنی والی تسمیہ وجو تسمیہ بیان چی سم انشی وجو تسمیہ معنی ایسم د دسم و چتواي ته وي که نه هر چتوله که نو ایسمته ایسم زه کو وي چې دا هم اوچسې په خپلواخ نو بانې چې تلو هر ده وجه ت دا ده چې ایسم و چتالې ته وي او داسم هم اوچ دی په خپلو خا نوبانې چې تېلو او په دې یی سم مرتبه او چاته الله د سینې مرتبه ویلته ورته او هغه یې ذکر کړه چې دې سم د بخل او حدارمان ذکر دای سم مرتبه او چاته والته د سینې او چاته ته شي جواب راه دی چې مرتبه ذکر کړه چې کیثم او مستند الهي دروازه کوي فالمثنى دعائي كي متصيله هي نواقيتي احقثر قلل من المثنى واقيتي من متصيله هي واقيتي يعني اذا مثنى من متصيله ذا عنده اجداد الكلام ذا غير استمرار جدا وركنا او د کوټینو پنځل باندې واجب تصفيه دا چې څوم چې انا اعلانې تو وي چې سم ته سم زکاوای واجب تصفيه چې سم ته سم او دا سم هم علامه فقلا معنا باندې راځي محمد صلی الله علیه و سلم علامه فقلا معنا باندې څنګه شوده چې د نمازګو دا چې څنګه تېثم ځکه وایي څنګه او دا هم علامه فقلا معنا باندې دا هم علامه فقلا معنا یا د خپل معنی لپاره دا علامه ور نه کړم. اګه؟ استاد زده دې مو 38 غړي. راځي ګانا؟ عادت نه چې تاسو هر کلمه علامه نه دی خو کیسه ني سموي او هر سم اي په علم خپل معنا باندې ده. اګه؟ هر کوم خپل معنا باندې علامه ده. د دیاه پر سم دی سم دی دا علامه ده فقلا معنا نه پیدا علامه ده په علامه ده فقلا معنا باندې هغه سم دی حقیقي سم وای تاسو ته غړي وړي ته بیان کړه دا وجه او فوجه تسمیه کی جامعیت معنیه شرط نه دی جامعیت مانیتیت شرط نه دی جواب جو. دا جواب دا کومه د توضیحات د بیانوم کوه د توضیه کې او هیڅ شرط نه دی د څه لړوي ځانې دی جامعیت مانیت کا مطلب ایه چې 41 د خبره د ورې څخه څه ته د دا شته تعریف دی اګه دا شه دی د دې د تعریف دی د دې چې شرط د ځانګړي بطوله په اړه د دې شته شاملې او د غیر افرادو ته شامل <سؤال> نه وي چې دې ټول په شاملې ده جامعیت وایي چې د غیر افرادو ته سره شاملې یې نو دې ته مانعيت وایي په دغه نه لا کېږي یو خپل پرموټ ټول داخلي په تاري چې دا ضروري دا به جامع معنی معنی بیا وستې ٹھیک نا او په ویاړ چې په دې کې دا شرطونه نشې یې ول دې سره کې یو یې نو و دا نوم پاوشم صادق یي صادق کیږي نه نه دا ضروري نه واخسته یي اونم دل لپاره ولس کیغنه اوجه تفسیر کی دا جامع معنی په شرط نه دی پر هیڅ سم ته سملا کوي کی دا علامه په نو په دې سم ته ورته په ان دي دا نه پای نه نه سره د اخلاص سره خبره څنګه انسان ووجود تصنيعه کې جامعیت او مانيه د شش او دغه په تعریف کې راغلی څرنګه ووجود تصنيع راغلی شرطه یعنی څه دي؟ مطلب دا دی چې کته یو شي ته یو نوم کېږي چې دي شي دا نوم شو او هغه معنا شي کې مرادي د د ځای نو ستاندوګه یعنی څه نو خانه او ووجود تصنيع د سلام مراد خپل کوم کړه خپل کړه پر کار خدا د دې د پننې شاګه باندې څنګه شانیږي اوره ولاد خدا دې راته چې جانب 60 پجن نه اگر کو اولاد هغره د پنځه نماز د دې سترینو ورته د نماز د کوټل نه چې دا څنګه څل کې څمنه او یاد مړنه دی څنګه مطلب د دې سترینو ورته د مرحاب کوتينو یو فردا واځي چې دا په دې مذهب د کوتينو په شراک راوي او که کوټی جواب کړو چې که یو شي شراک و چې زینو لاファン می را دا مذهب د کوتين چې ديدا کما نن چې د نړۍ د جسم شوه باندې علامه ولود تصفیه دا چې باندې شراک راځي کنه او د د او چاتاله نه راځو شي کې غیره مو تارزی اګه وره لاغنه چې باغی کرا شي او درکو تاسو جواب خړئ دی یو نه کوم څاکه باندې راځي یوه ویلاله بابا واده دا چې مذہب کوی د ترین زکوړاله ای په دې دلیل موجود دی چې دا د دې موضوع کې سیمونه ده د مذہب د توثین باندې دلیل موجود نه دی دلیل څه دی او ذې اسمون لفظ جن تفصیل نه پته نه شي چې لکه د دې دا ناڅیوابي دې ذې اسموند تفصیل نه پته نه شي چې لکه دا ناڅیوابي دې اګلا هغه څنګه هغه د دې چې اسمون جمع کثیره اسماء اون راي اسماء اون او اسماءن پاتل کې اسماءون دې نولاک کلیمتی ووشتا کنا ناکی شوابی جاکونا ناکی ودہ غلیب زائزہ مکشروستا وہ واقعشی بطلب کی بدلی بحمدیتا بحمدیتا بدل شوه ہوا ہو دیتا تیکنا تصدیری راجی سومیون سراجی د اسم سرحی راجی اور سومیون پاسل کس سومیون دی سومی بروزنی پوائی دن وہ پکم دے کلی سومیون دی وعائب وو پلاکه یې نه کله نه نواکت ته ونه څو پڅونه یې نه تیټم پلام کې نه کې اوه و دې تیمونه کیرا اوس کو د تردا خبره صاحب کې تاوی یې چل کړو دې تټ دې د تقسیم یې دا څنګه دلیل اصل کې تیمونه للتصغير والتكسير ولفتل جيدة دينا. كيف يمكن أن يكون هناك المسيحة؟ كيف يمكن أن يكون هناك؟ فالجواب هذا هو قيدة دالا. قيدة دالا. كالتكسير والتصغير تردان التكسير والتصغير تردان الشيء إلى جامعه تقریرا او تصغير شي اصل طرفدي ته لديدي اغه په جامعه تقریره چې ماليه وي او تصغير چې نو په جامعه تقریره کې هو په لامل کلمه کراويغه او په تصغير کې هو په لامل کلمه نو په څه ولني راځه لکه په دې سم نه کې وو په لامل کې نه کې راځي اګه په دې دی بار سره التکثير والتصغير تردان الشیعه الى اصلهی جمعت تکثير و تصغير شیعه بالحاصل تا شیعه دارت تا اپسید ایمه خواه؟ اتانیه رسا نمازبت کوکین ووارا نده زکتاتی بتکلفات بین علی دغه کتابچه اصماونه تل <سؤال> کې واسماونه خپل پکې راغلي دي او سمایونه تل کې وتاي مونږ نه دا څه تکلوب دي په ذول او برابراره ولې سره اته خفي وتا غي ته څنګه ها کې واسماونه او سمایونه راغلي تقریبا نو په دې وجه مذهب دې سینو ورولې مذهب دې قوتي نه د قوتي نه خوند تل སས <totiple>